і гостру народну приказку піддавали духу похмурим слухачам. І вони, підбадьорені його словом і ласкою титаря, і йшли по домівках припасовувати до гострих ножів довгі ратища, а до кіс – короткі держаки. Серед цих гарячкових приготувань минав час, роботи вистачало всім чоловічим рукам – від юнаків до старих. Та й жінки хоч і тремтіли від страху, але допомагали в роботі чоловікам – або виносили з сіл домашнє майно і ховали його в яругах, байраках, лісах, а то й просто закопували в землю. Вечоріло. Після двотижневої спеки, яка обпалила і трави, і хліба, і дерева, над лисянкою нарешті пролилася зливою, давно очікувана, така жадана грозова хмара. Правда, вона захопила село тільки крилом, посунувши далі на південь, але півгодинний рясний дощ освіжив і зелень, і повітря, напоївши його пахощами щойно скошеної в ливаді трави. Північний край неба вже виблискував чистою, прозорою блакиттю, а на заході ще зловісно черніла темно-багряна хмара, з якої проглядало вечірнє сонце. Його скісне проміння золотило свіжу лопату зелень густих кленів, та сріблясті пасма немов би розчесених верб, і райдужними іскрами грала в дощових краплинах, що повисли на листі. Батюшка з титарем вийшли з душної хати і сиділи на призбі, вдихаючи люще повітря, втішаючись чудовим вечором. З тихою усмішкою дивився отець Хома і на чорну хмару, яку прорізували вогнені змійки, і на ясний захід сонця, і на палаючі багрянцем вікна хат, і на пурпурові у самоцвітах верховіття дерев. Ох, велик Єси Боже наш у творіннях рук Твоїх, тихо промовив батюшка, звівши очі в синю височинь неозорого неба. Дивний і прекрасний світ і в грізній борні стихій, і в лагідному сяйні вечора. Світе тихий, світе слави безсмертного Отця Небесного, молитовно зашепотів він і затих у ньому спогляданні. Титар довго мовчав, не бажаючи порушувати настрій свого любого батюшки, і тільки згодом наважився заговорити». Ех, паночче, зітнув він, потеше рукою свої волохаті груди. Красень світ Божий, то правда, та не красними істотами населений він. Одне одного сілкуються пожерти, вовк вовка не зачепить. А от католик заповзявся всіх нас пожерти, щоб і кісток не лишилось. То навіщо ж і краса цього світу, коли в ньому таке паскудство? «Е, не кажи так, пане Даниле», – лагідно відказав отець Хама. «Не нам смертним збагнути думку творця Всесвіту. Навіть херовими і восьмикрилі Серафими не можуть прозирнути в таємницю його творінь. Але й незрячими очесами ми бачимо, що тьма неминуча. І дивись, поряд з нею ще яскравіше виблискує вічне сонце. Роза теж потрібна, бо після неї настає тихий» і чарівний вечір. Більше того, коли б у світі не було зла, то й добро не мало б ціни. Усе супротивне існує для боротьби, і як світло переборює тьму, так і добро зрештою зло, а правда кривду. Я вірю, що й народне горе мене, як чорна хмара, після нього восіяє красою наш край і заплакані обличчя. «Тільки ревно молітеся і черпайте уповання з джерела милосердя і любові, не покладаючись на князів і на синів людських, а тим паче на меч. Це буде між напасниками, лиходіями і вами, якщо у вас руки будуть заплямовані кров'ю». Останні слова батюшка вимовив тремтячим голосом і схилив голову. Данило хотів був сказати кілька слів на своє виправдання – та козачок, що зненацька вигулькнув з хвіртки, він без сумніву, належав до польської челяді, але не тутешньої, спантеличив титаря і примусив його мимохідь здригнутися. «Чи тут живе його привелебність панксьон з тутешньої церкви?» – спитав козачок по-українськи, але надто голосної, почасти зухвало. Тут хлопче відповів стривожений титар. «А що тобі, сину?» – з цікавістю підвів голову батюшка. «Пан наказали, щоб ви зараз вже йшли до панського двору», – сказав хлопець.